Il meeting delle etichette di Benelli di quest'anno che ripartirà dal prossimo anno con una nuova numerazione, ripartendo da zero, diciamo, perché vogliamo segnare una discontinuità e ricordare questo periodo difficile, è dedicato ai 40 anni della scomparsa di Lino Gaetano. Primo 2-3 ottobre, con una piccola anteprima il 30 settembre a Faenza Rino Gaetano, perché eh, è uno dei cantautori di brevissima purtroppo carriera, prematuramente scomparso, ma che senza. Devo dire tanto marketing e promozione pubblicitaria eh, continua ad essere nel cuore dei giovani artisti indipendenti ed emergenti. Tutti coloro che in qualche modo si affacciano a questa nuova scena, fra gli artisti che citano eh, Rino Gaetano con una canzone c'è praticamente sempre. E il fatto che si parli di un artista morto nel 1980 che ha avuto una carriera di solo sette anni, che è... È diventata nota per un, almeno soltanto un paio d'anni, sta a significare che questo è un artista che ha segnato indelebilmente la musica italiana e quindi a lui dedichiamo l'apertura il primo ottobre a Teatro Masini con la eh, Vino Gaetano Bento il Nipote, Pier Davide Carone, eh, Diana Telera, Cecco e Cipo e poi presenteremo una figurina esclusiva per l'occasione di Vino Gaetano che si potrà prendere sono lì e quindi invito tutti a, a venire, sarà una raccolta fondi a favore della fondazione mail insomma, l'apertura è dedicata a questa figura. L'anteprima invece al pomeriggio è per l'apertura di due eventi che certamente interessano, in questo caso Bologna, la città nella quale ci troviamo. Alle 16 innamoreremo il mail con l'apertura della mostra dedicata a Patriz Zacchi. Eh, il sabato poi faremo un convegno dove sarà presente anche l'università di Bologna con Rita Monticelli ed altri, ed altri esponenti. Ma apriremo con questa mostra dedicata a Patrizate con una serie di artisti che si succederanno in questa apertura, fra i quali cito. Roy Mentre, subito dopo, faremo un incontro per consegnare un premio alla carriera a un artista che eh, riteniamo importante nella storia della musica italiana, ma soprattutto in quest'ultimo periodo, sempre nel rapporto con le nuove generazioni, un artista insospettabile che è Luca Carmoni, che incontreremo venerdì alle 17.30 nella piazza Nelli in fronte al Teatro Masini, perché lo riteniamo un artista, anche lui, celebre i 40 anni di carriera, Ma segnatamente ci ha colpito in modo particolare il fatto che la nuova generazione di cantautori, ehm, la Fulminaccia, Gazzella, tanti altri che potrei citare, spesso citano Luca Carboni come uno dei loro ispiratori insieme a tanti altri. Quindi abbiamo voluto omaggiarlo del fatto che sia, dopo tanto tempo, un ispiratore di questa nuova di questa nuova scena. Quindi, venerdì che ha già due appuntamenti significativi, il sabato eh, segnaliamo eh, la giornata più piena, quella in cui ovviamente nel frattempo abbiamo fatto il palco giovani in Piazza del Duomo che il venerdì il sabato e la domenica era abbattuto in centinaia di band provenienti dai festival e dai concerti da tutta italia come diceva prima anche l'assessore dove da lì hanno mosso i primi passi tantissimi che poi abbiamo visto vincere importanti festival e manifestazioni nazionali e internazionali e questo è il venerdì il sabato e la domenica al sabato invece avremo in contemporanea nelle tre piazze la consegna dei premi all'artista indipendente dell'anno che va ad Amerigo Verardi, questo lo diciamo perché vogliamo segnare un artista controcorrente rispetto alla moda imperante, un cantautore come dire, prolifico, che ha fatto molte produzioni, che ha prodotto molti artisti, mh, pugliese, che ha fatto parte di band importanti della scena indipendente negli anni 70-80 come mi confermo adesso che eh, è molto più di me, Lo ringrazio per questa sottolineatura, eh, Amerigo Verardi e quindi per noi l'artista indipendente dell'anno, cercando in qualche modo di valorizzare proprio quello che diceva sempre prima l'assessore, in un'epoca in cui c'è grande spazio per il mainstream di tutte le età, è necessario dare spazio in questo caso a musiche diverse eh, non è solo una questione anagrafica ma è questione di dare eh come dire la patente democratica nei media a tutte le proposte musicali che non sono quelle dell'abituale pop mainstream a ma cui siamo abituati quindi a meridionali va in questa direzione mentre sempre su quel palco centrale in piazza del popolo l'artista giovane dell'anno sarà per noi la premieremo comunque Martina che rappresenta secondo noi uno degli esempi eh, di futuro di questo settore Tra gli ospiti avremo la nuova compagnia di canto popolare che celebra i 50 anni della carriera e che sarà con noi a festeggiare, e poi andrà al premio Tenco, successivamente proprio a ritirare questo premio. E qui siamo le radici del folk italiano, è inutile parlare di una band che nota tutti e che ha fatto la storia della musica popolare italiana in Italia e nel mondo e avremo a uh, conclusione, oltre a tanti giovani artisti che precedono questi artisti più importanti, avremo Irene Grandi che farà uno speciale concerto legato alla versione blues dei suoi brani e ad alcuni grandi hit del blues. Quindi, Sicuramente un concetto interessante. Insieme a lei ci sarà nell'alto palco di, del Teatro Magini Francesco Bianconi dei Baustelle, con il quale ha, colla ha collaborato, e ci verrà a presentare il suo primo disco da solista. Tutti e due erano presenti al MEI vent'anni fa, quindi abbiamo voluto in qualche modo con loro ripercorrere, ne parleremo, questi vent'anni, eh, quando i Baustelle si affacciarono per la prima volta col primo disco proprio al MEI. Ancora sconosciute, Irene Grandi che venne ad esibirsi con una delle produzioni di quell'epoca. Sempre nella Piazza Lemix ci sarà questo premio dei premi a quale teniamo molto, che sono i cantautori che hanno vinto i festival dedicati ai cantautori scomparsi, dove quindi a un brano inedito si abbina un brano di un cantautore importante della scena musicale italiana eh, scomparso e di Bianconi l'ospite centrale, poi ci saranno anche Andrea Chimenti, pioniere della NUE Fiorentina, e Edoardo De Angelis, che festeggi 50 anni della canzone L'Ella, una canzone d'autore che è stata reinterpretata da tutti, quindi cerchiamo di andare alle origini delle scene musicali indipendenti, un po' di tutti, di tutti i generi e gli stili, mentre nel palco giovani avremo Il cantatore a vincola ed alcuni altri artisti proposti da alcune etichette indipendenti di punta della scena musicale italiana come bomba dischi maciste dischi la caurus woodball label ed altri fra questi lorenzo kruger artista Emiliano Romagnolo che, al quale daremo il premio come miglior artista romagnolo dell'anno per questo disco singolo che ha fatto da solo, uscito pochi giorni fa veramente bello di nuova canzone d'autore lui già leader del brano